Вовки – це найбільші дикі собаки, хутро у них грубе, сірого або рудуватого кольору. Під час переслідування здобичі ці природжені мисливці збираються у зграї. Деякі люди дуже бояться вовків, їх страшного пронизливого виття і гострих зубів. Вони вірять у те, що вовки нападають на людей, хоча насправді це трапляється дуже рідко. Люди довгий час полювали на вовків. Тепер вони залишилися лише у віддалених регіонах Азії, Європи і Північної Америки. Вовки живуть сімейними групами, зграями, які очолюють один або два вожаки. Вовченята – дуже енергійні звірята, які весь час граються. Це розвиває їх м'язи та координацію рухів. Коли вони підростуть, то почнуть вчитися у своїх батьків сигналів взаємодії у зграї і розвивати навички полювання. Вовча зграя переслідує свою жертву доти, доки вона знесилиться і її можна буде легко зловити. Вони полюють на різних тварин – і на маленьких мишоподібних гризунів, і на великих карібу, і на вивцебиків. Горобець. Горобці – маленькі пташки, які живляться насінням рослин і комахами. 50 різних видів цих птахів поширені по всій земній кулі. В Україні два види – Горобець звичайний і Горобець польовий. Вони пристосувалися до життя у містах, ставши майже всеїдними. Звичайні горобці збираються у невеликі зграйки біля будівель, Весело літають один за одним, іноді галасливо сперечаються і б'ються. Всюди звучить їхнє цвірінь-цвірінь. У північноамериканського співучого горобця дуже мелодійна пісня. Молодь цих пташок вчиться співати з осені, а співає свої пісні на весні. Підгодовують своїх пернатих друзів у зимку. Горобці полюбляють насіння, хлібні крихти, зерно, шматочки фруктів. Зроби годівничку для пташок, щодня клади туди корм.